16. Vili következett Tudtam, hogy megölne, ha még egy percig váratnám. Így hát Meggel egy délután átugrottunk hozzá, nem sokkal azelőtt, hogy Vilivel elindultunk volna egy vadásztúrára. Felsétáltunk az egy a lakásba, a hatalmas boltív alatt, az udvaron keresztül. Idegesebbnek éreztem magam, mint a nagyival való találkozás előtt. Azon tűnődtem, vajon miért. Nem jöttem rá a válaszra. Felkapaszkodtunk a szürke küllépcsőn, és becsengettünk. Nem jött válasz. Némi várakozás után kinyílt az ajtó, és ott állt a bátyám kiség, kiöltözve. Szép nadrág, elegáns ing, nyitott gallérral. Bemutattam neki meget, aki odahajolt hozzá, és megölelte, amitől ő teljesen ledermett. Visszahőkölt. Vili nem sok idegen tölelt meg idáig, meg viszont a legtöbb idegen töleléssel üdvözölte. A pillanat a kultúrák klasszikus konfrontációja volt, mint a zseblámpa és az elemlámpa, amit egyszerre éreztem viccesnek és bájosnak. Később azonban, visszatekintve azon tűnődtem, vajon túlmutatott-e ennél? Vili talán azt várta, hogy meghajtson térdet előtte? Ez lett volna a protokoll, amikor először találkozik a királyi család egy tagjával, de ő nem tudta, és én nem mondtam el neki. Amikor Nagyival találkoztunk, világosan elmagyaráztam neki, ő a királynő. De amikor a bátyámmal találkoztam, ő csak Vili volt, aki imádta a brilliáns elméket. Mindegy, Vili túltette magát rajta. Néhány szívélyes szót váltott Meggel az ajtóban, az előszobályú kockás padlóján. Ekkor megzavart minket Vili elje, jelje, Lupó, aki úgy ugatott, mint ha betörők lennénk. Vili elhallgattatta. Hol van két? Kint van a gyerekekkel. Á, milyen kár, majd legközelebb. Aztán eljött a búcsú ideje. Vilinek be kellett fejezni a csomagolást, hiszen indulnunk kellett. Meg adott nekem egy puszit, és azt kívánta, hogy érezzük jó magunkat a vadászaton, majd elindult, hogy egyedül töltse az első éjszakát notkodban. A következő napokban nem tudtam nem róla beszélni. Most, hogy ő és Nagyi találkoztak, most, hogy ő és Vili összeismerkedtek, most, hogy nem volt többé titok a család előtt, olyan sok mondani valóm volt. A bátyám figyelmesen hallgatott, mindig halványon mosolyogva. Tudom, unalmas volt hallgatni, ahogy megszállott módjára folyton csak beszéltem és beszéltem, de nem tudtam megállni. Becsületére legyen mondva, nem kötekedett, nem mondta, hogy fogjam már be. Épp ellenkezőleg. Azt mondta, amit reméltem, sőt, amire szükségem volt. Örülök a boldogságodnak, Herold.